בעזרת השם יתברך, ספר ליקודי תפילות, תפילה נ', מפסד על תורה נ' בליקודי מרן. אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, הושיעני מפי אריהו מקרני רמיים עניתני, כסבבוני כלבים עדת מרעים מקיפוני כארי ידיי ורגליי. ריבונו של עולם, הצילני מפגם הברית, הצילני מבאר שחת, מתיתא יוון, הצילני מדין גיהנם הקשה המגיע על פגם הברית, חס ושלום. חוס וחמור עלי. זכרו רחמך, אדוני, וחסדיך, כי מעולם המה. זכור ורחם ועצל, והושיע את נפשי האומללה מן השאול תחתיות. כי אתה יודע הצער והרחמנות שיש על מי שפגם בבריתו, חס ושלום, ולא זכה לתקן בחייו. שיורד למדרגה התחתונה של שאול בין עוזר וסומך, אשר אי אפשר לנו לשער בדעתנו, עוצם הצער והאיסורים הקשים והמרים מאוד מאוד, ועוצם הרחמנות שעליו. רק אתה לבד יודע זאת. ואתה יודע ששם בעלמא דעת אין מועיל שום רחמנות בעולם, כי שם אין אתה ותרן כלל. בעיקר הרחמנות שלך, או מה שאתה חושב מחשבות לבל יידח ממך נידח. ואתה שולח ומזמין ורואה תשובה בכל יום ויום לכל אחד ואחד. ואתה פושט יד לקבל שווים, ואתה מסייע ועוזר לשוב אליך באמת, לכל הבאים להיטהר. על כן באתי לפניך, אדוני אליי ואל אבותיי, הצופל הרשע וחפץ בי צדקו. חוס וחמול על נפשי היקרה, חוס וחמול עליי. חוס וחונני ופדני מפגם הברית. הצילני מיתית ועל עת בה, אנצלה משונאי מעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים, ואל תבלעני מצולה ואל תאתר עלי באר פיה. הצילני ביחמך ממהירות חרבו של מלאך המוות, דעית לתרי פיות. הצילני מן המלאכי חבלה קשים ואכזריים, הנקרעים כלבים, הטורפים נפשו של הפוגם בברית חס ושלום, ומוליכין אותו לגהנם, וצורכין האב-הב. הצילני מפחדם הקשה, הצילני מדינם הקשה, מדינם המר בתכלית המרירות. אצילני ממין מרירין, ממין מסבין, חוס וחמול, חוס ורחם, חוס ועצל. חוס ופדי נפשי אשוקה מאוד, ועוזרני והושיעני מעתה שלא אפגום עוד בביתי כלל. אין במחשבה, דיבור ומעשה, אין בראייה ובשמיעה ובשאר חושים, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. ולא יטור אחר לבבי ואחר עיניי, ולא אלך עוד ליבי. ותיתן לי כוח וגבורה מאתך לשבר את יצרי הרב ולכבוש את אהבתי ותיתן לי יצר טוב ויהיה לבבי ברשותי. ריבונו של עולם, חוץ ואחרי מעלי, חוץ וכונני, כונני אדוני כונני, כי רב סבתי ועוז רבת סבל הנפשי על ש... עג השאננים, הבוז וגיליונים. רבת סבתי מהירות, תאוות עולם הזה ואבליו. אשה ממני ואבליגה, וטרם אלך ואינני, אשה ממני ואבליגה מעט. בעמל ידיך אל תבעט. הרי אני עומד לפניך, כי אני בפתח, כי אין העבד אל אדוניו, כי השבוי החייב, המצפה למתנת חינם, שואל ומבקש על נפשו, ועיניו קלות כל היום לנדוות חסד. כן, עיני תמיד על אדוני עד שיחונני וישיבני בתשובה שלמה לפניו באמת. פירסתי ידי כל היום נפשי כארץ עייפה עליך סלע, ואם אמנם גם דברי אלה מעובבים בפניות רבה, מה אעשה אדוני להיכן אברח? מה ידע על מקולה אליך ה' אקרא ואיר ה' אתחנן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת? הודך עפר יגיד עמיתך עשה ימי ממה שתעשה ברחמך הרבים באופן שתצילני מעתה מכל מיני פגם הברית שבעולם. ותגער בה רוח שטות והשגעון ותגרשהו ותרחיקהו ותבטא מעלינו בביטול גמור מעתה ועד עולם. וכל מה שחטאתי והוויתי ופשעתי לפניך בפגם הברית מנעורה עד היום הזה וכל טיפה וטיפה קרי שיצא ממני לבטלה, בשוגג ומזיד, באונס וברצון, על הכל תמחול ותסלח לי, אלוה השתיחות, חנון הרבה לסלוח. ותקבץ נידרכינו מארבע כנפות הארץ, ותחזור ותקבצם בקדושה שנית. ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול, ותהיה עמי תמיד באופן שאזכה לתיקון הברית בשלמות באמת כרצונך הטוב. ואזכה מעתה להתקדש בקדושה ובתארה גדולה באמת, ולא אשוב עוד לחיסלה ולא יעשה עוד בעיניך. ואזכה להוסיף תמיד קדושה על קדושה, ולקדש עצמי במותר לי, בקדושה ובטהרה גדולה, כי רצונך הטוב באמת מעתה ועד עולם. ובכן יהי רצוני לפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שתהיה בעזרי תמיד, ותעזרני להתפלל תפילתי לפניך בכוונה גדולה ועצומה בכל לב הנפש באמת לאמיתו. ואזכה לכוון היטב בכל דיבור ודיבור של התפילה הקדושה, ולא יוצא שום דיבור מפי בתפילתי שלא בכוונה. ואשמיע לאוזני היטב היטב מה שאני מוציא מפי בתפילתי וטחינתי ובקשתי, ובכל מיני שירות ותשבחות והודעות שאזכה לסדר לפניך בכל יום תמיד. ותזכני למין מתיקין עד שאזכה להרגיש מתיקת וערבות נעימות דיבורי התפילה הקדושה, ואזכה להרגיש מתיקות כל דיבור ודיבור של התפילה בתוך כל עצמותיי. וידושנו כל עצמותי על ידי דיבורי התפילה הקדושים, והזכה לקיים באמת מקרא שכתוב כל עצמותי תאמרנה אדוני מי חמוך. מצהיר אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו. ותעלה תפילתי לפניך לרחמים ולצון לפני כיסא כבודיך. וירד אריה שבמרכבה העליונה הקדושה לכל תפילתי ולעלותה עד כיסא כבודיך. ובהחמך רבים תציל את תפילתי מן הכלבים הזה נפש, שלא יטרפו את תפילתי חס ושלום. ותצילני מעזה פנים מעזות פנים שלא יתגרו בתפילתי עזה פנים שבדור ולא יחלקו על תפילתי. ותיתן לנו כוח לעמוד כנגד העזה פנים שבדור החולקים ומקטרגים על תפילתנו ורוצים לבלבל אותנו מתפילתנו חס ושלום. ותעזרנו להכניעם ולשבועם ולהשפילם עד עפר. כולם יכרעו ויפולו לפנינו וישובו אליך באמת ויכירו כוח מלכותך. כי אתה ידעת כי אין בנו כוח לעמוד כנגדם כי אם בהחמיך הרבים ובכוחך הגדול. ובכוח וזכות הצדיקים האמיתיים אשר עסקו בתפילה כל ימיהם, אשר כוח קדושתם יכולה להגן גם עלינו שנזכה בזכותם לקדש ולטהר עצמנו בקדושה גדולה באמת, ולהתפלל בכוונה גדולה ובמסירת נפש ובשמחה רבה, ולהציל את תפילתנו מן כל העזי פנים שבדור. מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון חוס וחוננו וחמור עלינו, ומלא משאלותינו ברחמים למען שמך הגדול והקדוש, שנקרא עלינו כשמך המשותף בשמנו. ובכן תרחם עלי את זכני ותורני ותלמדני שאזכה לידע באמת איך להתנהג בעניין התעניות שאני מחויב להתענות בשביל תשובה על עוונותי הרבים. כי אתה לבד ידעת את כל המניות וכל הספקות והבלבולים שיש לי על זה. עד שאיני יודע לתת עצות בנפשי כלל בעניין זה של תעניות. ואתה יודע כמה אני צריך להתענות עד אשר כל ימיי לא יספיקו לי להתענות חלק אלף אחד מעובבה ממה שאני צריך להתענות על תיקון חטא ופגם אחד מחטאי ופשעי ופגמי המרובים מאוד. ואין ניתנו יודע עד מה לחשוב מחשבות ליישב דעתנו כלל בעניין זה כאשר נגלה לפניך אדון קול חוס וכונני ורחם עלי ואדריכני בעמיתך ולמדני האמת לעמיתו איך להתנהג בעניין זה ובכל העניינים וההנהגות שבעולם. באופן שאזכה לצאת מרע לטוב, מחושך לאור גדול, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, בלב שלם. ואזכה להיות כל ימי בתשובה ובקדושה ובטהרה גדולה באמת. את זקן אש תהיה אכילתי בקדושה ובטהרה גדולה, בלי שום תאוות הגוף כלל. רק לאכול מעט בקדושה הגדולה, להשביע נפשי דקדושה. ואזכה להיות בכלל צדיקים האוכלים לסובה נפשם דקדושה, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסובה נפשו. ריבונו של עולם, מר אדן מקולה, שיטחתי אליך כפי, לך לבד עיניי תלויות, לך לבד רעיוניי צופיות, למתנת חינם, לנדבת חסד, לתשועת אדוניי, עיניים מייחלות ודומיות. צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי. קראתי שמך, אדוניי, מבור תחתיות, מבטן שאול, שיבעתי, שמעת קולי. קולי שמעת, אל תעלם אוזניך לרווחתי, לשברתי. ואשב ואייחל ואצפה לרחמך עד ישקיף וירא אדוני משמיים. חוזרני כי עליך נשענתי, עיני תמיד אל אדוני כי הוא יוציא מרשת רגלי, ישלח עזרי מקודש ומציון נסעדני. ובכל מיני טומאות וזוהמות מהרה יוציאני ובכל מיני קדושות יקדשני. ולכל מיני תשובות באמת יזכהנו לחיים טובים, חיים ארוכים, חיים נצחיים, מהרה יגיאני. ולארץ הקדושה חושה מהרה יביאני. ובכל התיקונים יתקנני, ומריב לשונות בסוכו יצפנני. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. אל תעזבני, אדוני אלוהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי, אדוני תשועתי. יהיו לו רצון עם רפי והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.